Strax före midnatt den 4 april kolliderar i Dardanellerna Svenska Orientlinjens motorfartyg Naboland med en turkisk ubåt Dumlupinar. Ubåten går till botten. Av de 80 besättningsmännen räddar Naboland sex, bland dem ubåtschefen. Befälhavaren på Naboland, kapten Oskar Lorentsson, döms till fängelse för att ensam ha vållat olyckan. Nu är han som fri man på väg hem och berättar på Kastrups flygplats för Sven Gärring om fängelsetiden. Jag tror redan Sverige vill säga välkommen idag. Ja, jag får tacka så mycket för all, alla vänliga tankar och hälsningar som jag har fått hela denna tiden. Det har hjälpt mig mycket i min kamp. Ja, det var en svår tid. Ja, det har varit rätt besvärligt. Och särskilt har ja, det varit tre särskilda perioder första tiden när jag fängslade och inte visste hur det skulle bli. Och det såg så mörkt ut på alla sätt. Och sedan den 13 maj när jag... Vid den rättegången då jag... Genomskådade dem att det var egentligen bara ett stort skådespel. Jag var dömd redan innan det började. Och sedan eh, var det efter... Eh, vi hade... Underkänt domstolen och Riks så blev det mycket tråkiga för uh, de som besökte mig det. Jag fick vara ensam i närmare i tre veckor utan någon sorts egentlig besök. Hur kände kapten det när uh, flytlandet svängde in över skandinaviska mark? Det var ganska uh, spännande att bara komma ifrån. De vågade, mm. jag hade ju inget egentligt tillstånd och ministern ville inte släppa mig. Och Direktor Granberg var också orolig men jag jag övertalar om att vi tar chansen. Jag reser ut till flygplatsen och stoppade mig så är det ingenting annat. Då får jag resa tillbaka igen. Men jag slank igen. Och... Det är inga Nej, det är inga svårigheter utan ni släppte släppt ut mig. Det är jag väg. Flera utredningar, bland annat en av kommerskollegium, visar för övrigt att kapten Lorentzson inte har gjort sig skyldig till vare sig eller annan försummelse.